Saudade minha, quando vos veria? Este tempo vão, esta vida escassa para todos passa, só para mim não. Os dias se vão sem ver este dia quando vos veria. Vê desta mudança se está bem perdida e então curta vida, tão longa esperança. Se este bem se alcança, tudo sofreria quando vos veria. Saudosa dor, eu bem vos entendo, mas não me defendo porque ofendo o amor. Se foses maior, em maior valia vos estimaria.